Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu qadallahu ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa قال الله تعالى يا يوحنا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا جالسان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله qati wala ولا illa إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن dhunubakum الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bidha. wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah ahibai fillah nusiikum wa iyaya bittaqwallahu azza wa jalla dhukkatayimani ba ba'da hamdihia Allah tabaraka wa ta'ala dalika usho raha amani naziomba kwa Allah tabarak wa taala zifikie kiongoza wa umma nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzangu katika imani hawa liyote na kuhusieni na pia kujihusia mwenyewe katika swala zima la kumcha Allah tabarak wa taala lengo na mwanadamu na Allah kumleta hapa duniani misingi na sheria ambazo yeye Allah Tabarak wa Taala kaziweka na kama jinsi ambavyo <coughs> Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifundisha na siishie hapo tu angalie watu wema juu ya mafundisho haya wao wamesemaje msaada kwa imani kuna haja na umuhimu watu kusirisha kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallama na kuweka umuhimu zaidi kuangalia watu wema ili wao walimfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallama Lazima watu baada ya msingi wa kwanza wa sheria watu wote wakubaliana msingi wa kwanza wa sheria ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala na msingi wa pili wa sheria ni suna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam watu wengi Aepotea katika msingi wa pili. Baadhi <coughs> yao wakaona wana haja ya kushikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Baada kuwacha kwao, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa sallama kila mmoja akaenda kutafuta njia yake. Kila jambo ambalo kila mjia akilini, akalifanya kuwa ni dini yote haya ni kwa sababu mtu ameacha msingi wa pili wa sheria ndani ya Uislamu. Dhao katika imani lazima tuweke mulazama. Mulazama tuala Nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu yeye ndio mwalimu wa ummahu. Hakuna mwalimu mwingine ila Nabii Muhammad sallallahu alayhi وتعالى akafunga maghnisha akaweka mapenzi yake na mapenzi ya Mtume sallallahu wa alaihi wasallam au wewe kama ni mtu akumpenda Allah tabaraka wa taala pale ambapo utompenda Mtume sallallahu wa alaihi wasallam ndio zao la imani Allah tabaraka wa taala Kaifa sharafu sunna ya Mtume sallallahu wa wasallam. Kaifa utukufu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kama yeye Allah tبارك Kawaazimisha hauwazimijum wanego Mtume sallallahu wa wasallama wa wa hakuna wa haja na hakuna budi ni lazima sisi wa wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallama tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallama tamaa yeye dinsha mbavyo waliusema. Wao watemani. Sasa hazangu na kuna sihini si vya leo. Tupo ndani ya mwezi wa Rajab. Tumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukwenda kumfuata. Na wala Tuwache. kauli yoyote ya mtu ambaye anaeweza akatuacha mbali, Akatuweka mbali na mafundisho ya Mtume صلى الله عليه Na huu, ndiyo usia wa Mtume صلى الله عليه وسلم kwa umma wake alikuambia na kusieni usiku mtakwa Allah ni haditha ya Ribab Bunsaariya pale ambapo watu walikwenda kumjulia hali Ribab Bunsaariya Ribab alikuwa ni mgonjwa watu wakaenda kumjulia hali katika maneno ambayo alio baba Mursal aliwaambia watu wale waliopanda kujulia hali aliwaambia siku moja Mtume sallallahu wa alaihi wasallama katika sala ya subuhi alitupa mauhidha ma ma wajinatmina kululu mabaisa ambayo nyoyo yu zetu zimehofu macho yakatoa machozi tikwaambia ya rasulullah ewe mjume wa allah na kwa mawe haya unaaga turuhie mjumbe Allah kaambia usikumvita bitakwa Allah na kusieni kumcha Allah tabaraka wa taala usikumpita kwa Allah na kusieni kumcha Allah tabaraka wa taala kadhalika na kusikiliza na kutii na kusikiliza na kutii maskilizeni viongozi wenu na kadhalika mwati viongozi wenu pale ambapo hawatoamrisheni kula kwa maasi alaikum kisha mjumbe wa Allah akasema wa inta alaikum abdu hata kama huyo kiongozi wenu ni abdu ni mtumwa tena riwaya nyingine ikasema abdu mtumwa kutoka Ethiopia alaikum sam'a wa ta Jina timishani kumsikiliza kiongozi wenu na kumtii. Ndani wa usii Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Unijasimishe. Mwenendo wangu mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika na mwenendo wa khalifa wa Allah. Kabla kusema no haya Alaikum sunnati, alisema kwamba watu wa jehadhari na uzushi. Watu wa jehadhari na uzushi. Tena kaambia, mtu ambaye Allah tabarak wa taala atampa umri mrefu Fasayara sayara kathira. Ataona ikhtilaf kubwa. Na haya ndiyo na hichi cha hadithi aha wanatumia kuwapiga kombora kuwapiga radhi ahal sunna kwamba ndivyo Allah Taala msema mtendo safi sana haya mambo wazee wako nayo hivi islafu ambao Mti sallallahu alaihi wasema hawa mje hawa ndani nao hawa ndio wa jeimani haya maneno haya haya Hayakusema na wao tu. Hata wakati Mtume sallallahu alaihi wasallama anakuja Makuraishi waliyasema, pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallama alikoaita katika mlima, mlima wa huo ndio akawaambia akawaita wote akawaambia niambieni. Hivi ni kwaambieni kama jeshi liko nyuma ya mlima, ninataka koambieni mtansadikia sha wakasema naam utakubali maneno yako hatujawai kusikia wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ukisema uongo ndipo Allah atambia na kukufishieni na adhabu kali ya Allah tabarak wa taala pala pale wale ambao waliomsadikisha haya maneno mzungu wa kaimani sio mageni mzungu wa kaimani na kunasihihini kudhibiti katika kumfuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam tawakaimani mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba satariku ummati ala bidhi wa 70 sirqa aazabaha قوم يقيسون الامور برايهم ويحرمون الحلال ويحللون الحرام محمد صلى الله عليه وسلم اناسما وما وנק تفارسيانا مكند زائد 73 اعظمها كند كبوا فتنه علاه nafiti na ambayo itakuwa kwa uma wangu kaumun yuqisuna al-umura bi ra'yih. Watu watokao watu eh? Wakipima, wakipima mambo kwa akili zao. Mambo ya dini wakiyabima kwa akili zao. Yuharrimuna al-halala. Kazi yao ni halali, wa yuhalliluna al na halali na haramu huwa halali Fitnatu ala ummati fitina amay itakuwa katika umma wangu kam yukisuna al umura bi rayi watu akipima mambo watu nia zao zao akili na dini ile ina nafasi kama akili iko na nafasi tungetumia akili aliambapo mtume wa Allah tabaraka wa taala aliposema katika masaala ya hofu kama hofu tunapaka juu ya kiatu na wala hatupaki chini umamu ali radhi Allahu anhu akasema kama dini inakuwa inakuwa inakwenda kwa rai ingikuwa kupaka chini ya ofu au la minaana Ingikuwa ni bora kuliko kuepa juu lakini nilimwona mtume sallallahu alaihi wasallama aktaba rai inazuilika kwa matendo ya sallallahu alaihi wasallama anasema imamu shafi'i rahimahullah ajma'a almuslimuna alaman istabala la sunna ay yad'a biqawlihi Imam Shafi. fanya tamatu'i. Katika ibada zote ni kaibada za hija. Kwa sababu watu wakifanya umra katika miezi ya hija, watu watapungua kwenda kuitembelea nyumba ya Allah Tabarak wa Ta'ala. Kama ana mtu aende kuhiji, baadaye tena aje kufanya umra. Ibn Abbas madenoha ya aliyapinga. Sema hadithi kwamba tulifanya umra kwamba tamatta'a na Nabii sallallahu wa alaihi wasallam tulifanya ibada ya tamattu' zama za Mtume sallallahu wa alaihi wasallama na ikuteremka aya kufuta tamattu' illa <coughs> Il biqawli rabbi ra'i rajuli ila kwa rai ya mtu ambaye alikusudia Umari alisema kwa rai yake Maswahaba wakaanza kufuata rai ya Umar radhiallahu anhu. Kama maswahaba Ndiyo. wanaanza kufuata rai ya khalifa wa pili. Famaba. Vipi leo sisi nuku zangu? Na wao ndio walishuhudia wahi. ukiteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuzangu kwa imani. Anasema Umar ibn Abdul Aziz لا راي لاحد مع سنتي الله صلى الله عليه وسلم hakuna rai ya mtu pamoja na sunna sunna صلى الله عليه وسلم akifanya hii rai hii haiwazi kuchukuliwa rai صلى الله عليه وسلم kwa Allah tبارك وتعالى kama kasema nzoni kaadhimisha sunna Allah akasema kama ata kumrasulu fakudhu kwa maana hakumamuru fanta jamu ambale mtume sallallahu alaihi wasallam akawaleteni jiweni na jamu ambale mtume wenu akakataa kiyacheni hii ni sherefu ya sunna juu ya umma wa Kiislamu huwezi kutenganisha kati ya Uislamu na Sunna katri Ndiyo maana akasema Imam al-Bahili rahimahullah i'lamu Ana al huwa sunna wa sunnatuhu hiya al-islam tambu kwamba Uislamu ndiyo sunna na sunna ndio ndio Uislamu kitu kimoja hichi ati simama na Qur'ani basi kwamba si na zenu kwa sababu ni Qur'ani tu hawa watu waongo na hawa watu watotea wazangu wa imanifu fuate mwenyewe wa Mtume sallallahu <tuhu> alaihi za wakati na kuna sahihi kwa mara mbili tumshalla khabara kwa taala kama jinsi ambavyo ujumbe wa Allah alinusundisha wale ambao ambao mtu sona makasema jitahidi tufate. na kama hatuwezi kufata, basi tukae kimya huwezi kufuata, huwezi umeshinda kufanya jambo la muneno na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم Usileti kashfa na maufunyi. Ka kila ili, naam, ni dhaifu nafsi yako. Jambo lifanywe na muneno wa Mtume kisha wewe unaleta matusi juu ya wale ambao yakufanya. Haya ndio madhara ambayo mingi dhango demani sunna misma al-qayd na haibomolewe na iondolewi kwa rai ya mtu yote isije dalili mtu akasema ina hekima gani hakuna hekima pale ambapo dalili ya sheria imethibiti hakuna hekma pale ambapo maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yame Thibiti Abu Zaidi Abu Zaidi atofarini Anasema mbele ya mtu mmoja njome wa Allah tbaraka wataala amesii amekataza kustanji kwa kutumia mfupa wale wao ndio akasema limadha kwa nini akamwambia zaabu mfupa ni chakula cha mjini akaambia nima kwa nini Ndiyo Mtume wa Allah amesema mtumie mstanje mstanje maji akasema kwani maji sio chakula cha mwanadamu Akaendelea kumuuliza Kwani kati ya majini na wanadamu ni yupi bora? Abu Said atamwambia Mwanaadamu ndiyo bora. kushika raia yake kwanza, "Mbona maji ni chakula cha, cha mwanaadamu Na tunatumia maji?" Abu Sa'id ndipo alakamshika. Akamniga kwa lugha yetu eh? Akamniga shingoni pa kurubia kumuua. Kwa nini almniga? Alle rai rai ambayo inapingana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam falsafa kwa mwanadamu ni bora kuliko nini kuliko majini na maji chakula cha wanadamu ni maji Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema hakuna haja hakuna muda wa kupoteza ila ni kumfuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi وَمَا أَضَلُّ مِمَّنْ تَبِعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ حَقًّا لَّنْ تَضِلَّ يَوْمَئِذٍ مَّنْ اهْتَدَى يَوْمَ الَّذِي تَضِيعُ الْجِهَادُ يَوْمَ يَجِدُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ بَيْنَهُم بَغْيًا وَيُحَشَرُونَ ۚ ثُمَّ يُقْضَىٰ anampinga ana Allah na mtume wake kwamba mafukio yake ni motoni hafahamu wale ambao wanaumpinga Allah na anampinga mtume sallallahu alaihi wasallam kama mafukio yao ni motoni na matoma motoni dhalika jina adhim na mtu kuingia motoni ni udhalili mkubwa sana aka sama Abu Bakari radiyallahu anhu khalifah qawaq Islam lastutaalikan bishay'in kana ya'malu bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa 'amiltu bihi shiwazi kuacha jabu amalo mtume wa Allah tabarak wa ta'ala alikuwa kilifanya illa mtilfanya inni akhsha inta rakatu shay'an binna nakopa kama nikiacha kitu ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nakifanya anuzihapo kupoteza alimpinga mtume sallallahu alaihi wasallam na safari teza. Bila rekebali. Alqaab bi sunna. Eh? Almutabi'u bi sunna kaqaulu jam'a. Yule ambaye atakae shikamana na sunna kweli kweli ni sawa na mtu ambaye ameshika kijinga cha moto. Unaungua lakini ndio Salama yako ni wewe kushikilia tu si kwazi. Lazama tayari. Huwezi kuelewa maneno ya Mtume sallallahu wa alaihi wasallama kama ukujiweka mbali na elimu ya dini. Huwezi kumtambua Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallama kama wewe utajiweka mbali na mafundisho na elimu ya dini Sehema ambayo tumefeli. Watu tukawa tukaa watu wa sunna lakini tukaacha kuitafuta elimu. Na kuimani. Hakuna nafasi yule ambaye ameshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama akaacha kusoma elimu. Elimu Ndiyo itabongoza. Kwa imani baada ya mtukusoma ataelewa ba masuala mengi na dunia yake tusiyo tunakubakia kwamba tuna zetu sisi mali hifai hifai kwamba 30 hifai eh fitma kwa kaza kwa, mba, talatina, e, kwa katha, tukasema kwamba hii ndiyo kwamba haya ukakata mambo haya ndio sunna pekee la uzamu kebali 70 na ilmu lipana kuna bati ya masaa wao yanakujia ambaye hujawahi kusikia kwa sababu hule ilmu la kwanza upima kili yako kama haingia kilimzumu yake haya ni madhara ya watu kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ala ala ala jehel kwa ujinga lazima watu wasome mzaka imani hakuna salama ya watu ila watu lazima waswali. Na huu ndio maneno ya Allah. Usema kul hadhi sabili. Kwa haba sema kama hii ndio yangu. Adru ila Allahu ala basira. Na ningania kwa Allah tabarak wa taala ala basira ala uni. Ana wa manitabaa. Mimi na wale wananifuata mimi tunalingania juyu ya ilmu, kwamba juyu ya haki, kwamba Allah anasema kwamba hivi kwa elimu tunaqinayo na yajna tunayosema kumfahamu Mtume صلى الله عليه وسلم lazima tusome Ndiyo maana maswahaba mujibu wa Allah alikuwa watu anatuma watu wanakwenda kwa kufundisha watu dini yao nafahamu Muadh ibn Muadh ibn Jabal alitumwa kwenda Yemen kwanza kuwafundisha watu dini yao na maswahaba kama wakadha waende kuwafundisha watu dini yao wafahamu dini ala basira kwa elimu na sio kuiga kwa elimu na sio kuiga watu wengi tupotea kunako kuiga anakuja mtu afahamiki wapi. maadam na sidi yake subudu shiti kwa sababu kaongea maneno ambayo anaingia kimwapo. Uzama kaimani. Tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika tukubali udhalili ambao tunapewa. Almuttabi'u bisunnah kaqad bil jambra. Yule ambaye anashikamana na sunna, msawasawa na mtu ambaye ameshika kijiko nasahazanu ndugu zangu asikareo na kwa sisi ni sana tudumu ndani ya sunna tufuate yote ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama akasema na tuwate yote ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama akakataza sio hivyo tu lazima tuangalie watu wema ambao tutangulia wamesemaje juu ya mambo haya hapo tutaka tumesaudu ربنا اجعل في حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار واغفر لنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ان الله اشهد ان رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح